Benvinguts i benvingudes a aquesta darrera edició d'aquest any en 2019 dels Esports al Punt, avui divendres dia 20 de desembre. Deixarem passar uns dies de festa abans de tornar-hi passat reis a la nostra sintonia. Resulta, doncs, que aquest programa del dia d'avui serà el darrer de l'any. Salutacions de Rafael Corbí. En el dia d'avui una conversa la que mantindrem amb en Jaume Soler que ens parlarà de la Christmas Race que a partir del de, dia d'ahir eh, se'n disputa a Palamós amb les condicions meteorològiques que tenim en Sebi Garcia de l'Hockei sobre patins en l'Àlex Epo del Futbol Club Palafrugell i també en la segona part del nostre programa parlarem del Club Natació a Palafrugell i de les jornades dedicades a la marató de TV3 hi determinitzen les col·laboracions habituals que tindem amb aquesta darrera jornada. Per tant, som és doncs comença Esports al punt, on sinó no, aquí a Ràdio Palafrugell. Comencem avui el programa de d'Esports de Ràdio Palafrugell i marxem primer cap a Palamós, perquè tenim una cita, una de les cites obligades, quan arriben aquestes dates, i és la Christmas Race, la cursa, la regata de, de Nadal, que des de fa tantíssims anys, ara ens ho explicaren, té lloc a, a la Vila Veïna, a Palamós. I per això li va parlar amb en Jaume Soler. Jaume, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar nosaltres amb aquests minuts. Just en el moment que esteu a punt de, de decidir si hi ha regata o no, perquè eh, no oblidem, la gent ja ho sap, només surt al carrer, de que estem amb un temporal de vent i, per tant, de mar bastant, bastant gros, no? Sí, avui ens hem despertat amb, amb molt de vent de garbí, amb un temporal molt important de molta onada, que fins i tot està saltant a l'espigó d'aquí del, del moll de Palamós. I S'ha d'esperar aviam i a punt de decidir aviam, si hi ha regata o no. La, la previsió és que a partir del migdia anés baixant la intensitat del vent i sobretot de les onades. que Avui, més que el vent, el problema són, són les, les onades de 3-4 metres que hi ha ara mateix. I, bueno, es, es decidirà, aviam, si finalment avui hi ha prova i aquesta tarda es pot competir o no. Hi han ha embarcacions que aguanten més la, la mar grossa, no sé com li dieu a vosaltres, o, la, o el que sigui, el temporal, en aquest cas, que d'altres. Les, les que participen a la Crisman Race, quin tipus són? Són, són d'aquestes dures, que aguanten bastant o no? Bé, són, són embarcacions que aguanten, però són vela lleugera, són embarcacions que van una o dues persones, i, clar, amb, amb onades de 3-4 metres és... és pràcticament impossible. I seria, a part de perillós, molt perillós per la integritat física i per, a, per a les rotures que poden patir les embarcacions, El poder navegar eh, aquests, eh, aquests vaixells amb, amb aquest temporal doncs és pràcticament impossible mm. per, per, per, per fer la competició. Mm -hmm. uh, si no recordo malament, ja es va iniciar i dijous, són quatre dies no, de, de regates? Sí, són quatre dies. Ahir dijous es va iniciar, va ser un dia perfecte, amb un garbi perfecte, un vent del sud-oest de, de 15 a 16 nusos, és a dir, un bufant doncs, eh, és, és l'ideal pràcticament per aquest, per aquest tipus de, de, de vaixells. Es van poder fer les proves molt ràpides, és a dir, que, que va ser un dia sensacional per, per, per començar la, la Crisma Reis. I això com un moment de la vela, pràcticament no hi ha mai dies sensacionals, d'un dia sensacional amb un dia com avui, no? Es passa d'un sí, moment a al l'altre. Sí, és, és el contrast que té aquestes coses, no? A vegades tens un dia molt molt, demà no tens gens de vent, o tens molt de vent, com com és el cas d'avui. És a dir, que, que, bueno, això no se sap mai, és el, és el dia a dia. A veure, amb la previsió ja ja se sabia que aquesta nit entraria una garbinada molt forta. Ja es va avisar a tothom de que barresin bé la, la, les embarcacions, perquè si no estan ben collades, doncs poden sortir volant i, i trencar-se tot, no? És dir, que tothom ja es va preparar per, per saber que aquesta nit i aquesta matinada bufaria molt fort, i, bueno, les previsions s'han complert i i s'ha ja estat, no? Uh, ara sembla que va baixant una miqueta la intensitat del dent, i, bueno, als optimistes, diríem si aquesta tarda es pot fer una o dues proves. Quantes hores es passen al el dia als participants? Que ara en parlarem de la Christmas Race fent regates. Quantes n'hi ha? Dues al matí, dues a la tarda? Com com ho feu? No. Bé, el sistema és que comencen a les del matí, és a dir, que a les 10, això és normal si les condicions són on són bones per provar-ne Que seria que dissabte i com, di, di, el, diumenge el, el, el, es fer, no? Igual? Sí, uh -huh. sí, sí, En principi, les previsions són bones pel cap de setmana. Uh -huh. uh, a les 10 surten cap a l'aigua, uh, a les 11 comencen les proves a l'aigua, uh, i uh, se, se, la previsió és fer de tres diàries. No, no és al matí o a la tarda, és dir, una darrere l'altra, com per exemple ahir, que va anar tot molt ràpid, i uh, a les 4 estava tot a terra. És a dir, que que si tot va bé, doncs a les, 10, a les 10 surten, a les 4, com a molt tard a les 5 ja han de ser terra. és a dir, que són 6-7 hores les que estan a l'aigua, perquè bueno, han de ser-hi abans de, de que es faci de nit, també per un tema de seguretat. Òbviament. És a dir, que mm. si una hora abans de, ja de la posta de sol ja no es pot donar cap sortida, és a dir, que, que a les 5, sí o sí, sortin o no sortin, han d'estar tots ja a port. O sigui, són 3 mànegues cada dia... Sí, la previsió són tres màneges diàries, és a dir, 12 proves, màxim, un màxim de 12 proves, però ja amb tres proves la, la regata és vàlida, és a dir, que en el cas hipotètic, que avui al cap de setmana no es podés fer res, que no passarà, eh, la, la cris barrega seria vàlida, amb sí, tres proves disputades. Ja tindríem principi... un guanyador, no? Sí, sí, sí ja, ja, exacte. Si vols una prova no hi ha un guanyador, la regata no es pot donar un premi, perquè evidentment hi ha, hi ha guanyadors físicament, però, però en bueno, principi la regata està salvada i les previsions és que es pugui, es pugui seguir navegant el diumenge sense més problema del d'aquest matí. Ja veig doncs, el que va la, la tripulació guanyadora d'ahir posant espelmes a, a Santa Maria, aquí a Palamós, perquè, perquè hi hagi molt de vent el cap de setmana i no s'ho pugui fer cap més. Sí, bé, bueno, <laughs> també ells, ells venen aquí per, per poder navegar. Eh? Òbviament, eh, òbviament, òbviament. Clar, el, que va, el que va primer... Sempre diu, ostres, ja em va bé mi per, per aconseguir el premi. Però bueno, ells venen aquí, hi ha gent que ha fet moltíssims quilòmetres. Uh -huh. uh, pensa que és la, la, la competició in, uh, a les comarques gironines amb més participació internacional. Pensa que són uh, 300 tripulacions, són més de 500 regatistes i de 27 països. Uh -huh. és dir, hi ha gent de les Illes Caimà, hi ha gent d'Iran, hi ha gent de Mèxic, uh, hi ha gent de d'últims 5 països de Taipei... De Hong Kong, gent que dius, ostres, com pot ser? Doncs estan competint a Palamós i estan aquests dies aquí. A part de, de tots els països d'Europa, eh, doncs, eh, Espanya és majoria, evidentment, eh, moltíssims catalans, moltíssims mallorquins, però després hi ha molts de francesos, molts anglesos, molts italians, països de l'est, d'Ucraïna, de Bielorússia, de, de Rússia... És a dir, que, que el, el, fins arribar a 27 països, doncs, imagineu-vos, no? I, i clar, que aquesta gent venen aquí, primer... Molts en els seus països ara no es pot navegar, perquè les condicions són extremes, I, i segon que és una regata que està molt consolidada dins del circuit internacional, que està la Federació Europea, doncs l'ha tornat a recuperar, com el seu moment ser, regata Eurolim, de les regates més importants d'Europa, de, I, i evidentment venen aquí a navegar i venen a competir perquè hi ha, hi ha, hi ha els millors, no? I, clar, molts països, com per exemple Gran Bretanya ja eh, l'ha agafat com una regata de referència als seus equips juvenils. És a dir, gent que més que està pensant en Tòquio, mmm, dels Jocs de Tòquio d'aquest any 2020, ja els estan preparant pels Jocs de París 2024. És a dir, que és una regata on venen a curtir-se i, i a preparar doncs, el, el jocs, els Jocs següents, els que venen. No? Una miqueta i la, la padrina, no? És una la pedrera, és una regata mm -hmm. que ve gent, gent molt consolidada, perquè, per exemple, la classe de radial Serradial hi ha una regatista violorussa que porta cinc Jocs Olímpics. Vull dir que no, no, no és cap broma, és mm a -hmm. dir que des de Sydney eh, no n'ha no faltat ni un. No? I, I després hi ha doncs, regatistes que, que han anat vinguent aquest any, anys eh, anteriors, com l'Alicion Young, que és una regatista eh, anglesa, que eh, aquest any ha quedat segona al campionat del món de, de la seva classe. És a dir, que el nivell és, és modal alt. I, bueno, com deia l'Alexandre Vascal el, el primer marallador, eh, juntament amb Miquel Noguer, de, de, de la vela espanyola, que va dir que un regatista olímpic no pot haver faltat mai a la Crisma Reis. És a dir, que un cop a la vida ha de fer la Crisma Reis. És a dir, que una mica el, el nivell que, que té aquesta regata, regata dir, que 40, nosaltres, eh, nosaltres la claro. coneixem molt però no sabia jo de cada fora si, si era considerada de les no sé, de, de les millors que es fan a l'estat espanyol o amb aquesta costa del Mediterrani eh, sí, No bueno, em considero Pol Maix, que sí, no? Sí, en Palmaix que és un entrenador belga que um, bueno, porta molts anys visquent aquí no? Ell ja, ja estava jubilat ja té 74 anys i en una entrevista l'altre dia deia que la Cris Barreix és la millor regata a Europa d'hivern de l'hivern. És a dir, que, que està considerada la millor regata de l'hivern a tot el continent europeu. I doncs, quan deu això a un, un, un entrenador belga, doncs ja tens clar no? de que la, la regata té, té, està molt ben considerada. I quan venen 27 països, clar, res cap prova. No, no, no vindran de Taipei o vindran d'Iran o vindran de Hong Kong si la regata no té, no té nivell. Sí. Déu-n'hi-do, doncs, tot el que ens està explicant el nostre convidat amb el dia d'avui, en que, que ens aporta informació sobre aquesta Carismes Reis. Eh, no no m'has parlat, o sí, perquè jo no hi entenc de noms, però dels màxims favorits en portar-se la victòria eh, amb aquesta Carismes Reis, són aquests noms que has dit abans o són, són d'altres? Bueno, aquests són alguns dels noms. Aviam, les Carismes Reis eh, són sis categories les que participen, és a dir, que està tot, tot molt obert, no és que hi hagi uns favorits concrets, però, però és una regata, doncs, Uh, ja et dic que ve gent de moltíssim nivell i són molts els favorits no? és dir, aquest és, està clar que guanyarà no, no, no hi ha un guanyador clar uh, fins al final és a dir que per exemple hi ha una tripulació austríaca que va fer tres primers a la classe 470 que és una classe olímpica uh, bé, aquests ara mateix podríem dir que són favoritzats en la seva classe però amb, amb tres jornades per davant poden passar moltes coses perquè els que venen darrere també són molt bons que en quatre dies de competició és molt difícil dir aquest, aquest serà el, el guanyador. No? Hi, ha, hi, ha, hi ha molts afavorits i després ja també hi ha moltes sorpreses. Per exemple, a la classe base de standard, que també és una classe olímpica, hi ha cinc regentistes en el top 20 mundial. No Imagina't, qualsevol d'aquests pot guanyar. Però, en canvi, va primer un que està al 27, al 28 del top mundial, és a dir, que... que no dic que pugui guanyar qualsevol, evidentment, evident, però el, els favorits són, saps? són molts a cada una de les classes. Més que res pel nivell que tenen. Mm, correcte, t'entenc. La Christmas sí. Reis ja, ja és una prova legendària. Ja es feia quan les teves eren blanquinegres, no? Quants, quants anys sí. fa que es fa? Sí. 44 anys. Aquest any és la, la 44-nena edició de la Christmas Reis. És a dir, que són, són anys. No? Mm -hmm. Són molts anys de, de, de mitjans dels anys 70 mm -hmm. que s'ha fet de forma interrompuda i sempre amb un nivell molt, molt i molt alt. Jo la recordo, quan, quan es parlava que hi havia jocs olímpics a la, a la cantonada, doncs que sempre es deia que era una les proves, sobretot amb aquestes, que són proves olímpiques, la, mm -hmm. ara, ara t'anava a dir les 4.40, però això eren jolis de Guerra, que ho cantava, no? La, sí. la 4.70, has dit, 470. no?, però també... Sí, exacte, 4.70, les classes olímpiques que hi aquí, 4.70, les estàndards, les radial femení, són les classes olímpiques que hi ha... M'encanten aquestes entrevistes perquè aprenem moltíssim nosaltres. Escolta, eh, ja per anar acabant, eh, fes una mica els consells a la gent de, de la nostra comarca que es vulgui atreçar, que vulgui Ni Palamós en qualsevol moment a veure les, les proves, on s'ha de dirigir? Perquè això, suposo que surten del port eh, comercial... Sí, del Club Nàutic Costa Brava a Vela Palabó, mm -hmm. just al costat del port comercial. Sí, a, la, a la curva, a la mateixa curva que agafes el al vial del port, uh -huh. eh, allà, al Club Nàutic Costa Brava a Vela Palabó, està, mm -hmm. està entre, entre el que és el, el moll pesquer i el moll comercial, Perfecte. just al mig. I des d'on el... es pot sí. veure millor? Aviam, el, el sortir l'aigua és complicat, perquè, evidentment, les proves són a una milla una milla i escatges de, del port, es poden veure... Bé, bueno, dies com avui no, perquè el, el que és l'espigó està tancat, l'espigó del port comercial està tancat, perquè les onades estan saltant per sobre l'espigó. Mm -hmm. Evidentment està tancat per un tema de seguretat. Però bé, bueno, si, si les condicions són normals, des de l'espigó, tot l'espigó eh, del, del port comercial i port mercat, eh, es, pot, es poden anar veient les, les proves, si tindran uns binocles mi, millor que, eh, per poder veure una mica més, i si no, i si es vol veure els regatistes o veure les embarcacions, el Club Nàutic Costa Brava de la Bon Lomos està, està obert, és a dir, tot i que hi hagi una tanca pels cotxes, es pot entrar sense cap mena de problema, es pot passejar entre els vaixells, es poden veure els regatistes, es pot parlar amb ells, es poden... no, no hi ha cap mena de problema, es pot anar fins al restaurant del Club Nàutic, vull dir que, no, que és obert, ha obert tot el, public, tot, tot el club. és a dir, que, que es pot venir, però ell surt en aviat, si les provisions són bones, ells surten de port a quarts de deu a les deu, però després a partir de quarts de cinc cinc de la tarda tornen. És a dir, que, que es poden veure i, i es pot passejar aquí sense mena de problema. Mm. Dir, digues, digues. I, I després, al mes de febrer, hi ha una regata també molt potent, que és la Palamós Optimistrofi, que és de nens, fins als 14 anys 14 a 15 anys, que aquesta és exclusivament a la platja de Palamós, a la platja gran, davant de l'hotel Tries per situar-nos una miqueta uh -huh. allà en el, en, el, en el mateix pàrquing de, de, de, de la platja Gran de Palamós que allà es munta una carpa i allà tots els vaixells estaran el mes de febrer que serà del, del 14 al 16 de febrer i allà també és totalment obert, també es pot passejar, i allà també es, pot, es poden veure aquests vaixells. Venen 550, 550 embarcacions. També d'una tenda de països. D'unió. I allà encara és molt més accessible perquè estàs just al passeig de Palamós, just a la platja, i allà també això és el mes de febrer, mitjans de febrer, i és molt, molt accessible i també és molt interessant perquè ve molta gent a veure perquè és un, un espectacle. Hi ha 550 vaixells, que ja està tancada a l inscripció des del, mes de, des del mes de novembre i hi ha més de 200 vaixells amb llista d'espera, per si hi ha baix. Déu-n'hi-do. Sí. parlarem sí, una, una, una el veritat. mes de febrer i ens ho d'explicar, sí. si cas, no? I tant, com vulgueu. <ríe> doncs <vull dir> que... <ríe> Perfecte. <ríe> doncs no sé si hi ha alguna cosa més que ens vulguis comentar, Jaume. No, només això. Que, bueno, primer, agrair el, el, el, el interès per, per la regata. I bueno, ara que ve el cap de setmana i la gent té més temps lliure per passejar, i que demà ja farà més bon temps, i de ja passat, doncs que vinguin aquí al Club Nàutico que sabrà la Vela Palamós a passejar eh, i a veure una miqueta tot tot l'ambient, perquè, clar, no és normal que en ple Nadal, pràcticament, el mes de desembre, doncs hi hagi tantíssima gent, eh, és el que diuen, no?, de, de, de, de, del, del turisme de fora de temporada, en aquest cas no és turisme 100%, sinó que és esport, però no bueno, són gent que deixa també molt a, a tota la comarca, perquè hi ha, hi ha gent, tota aquesta gent també es mou i té gent al voltant, acompanyants, doncs, que, que durant el dia també aprofiten doncs, per veure doncs, altres i per moure-se per, per tota la comarca. És, a dir que és, és, és esport i, i també turisme. És a dir que, mm -hmm. que al final és, és una miqueta que hi hagi eh, 500-600 persones a Palamós durant 10 dies evidentment això també molt moltíssim. No? Palamós i comarca, perquè també es mou per tota la zona de Palaprogell, de Platja d'Aro, de Colonges, és a dir que, que hi, ha, hi ha moviment. Que bé. <ríe> molt ja bé, bé, doncs, Jaume Soler, eh, hem parlat de la Crisma Reis abastament amb el nostre programa. En el dia d'avui, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Jo veig gràcies a vosaltres. Curvi, les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestra Segrera número 9 de Pelafrugel. Obrim de 9 a 9 de dilluns a dissabte. No tanquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Segona aturada del programa del dia d'avui, els esports al punt. Hem parlat de la Christmas Race. Ara anem a parlar d'una altra cursa important, la que té el corredor de motor, Club Hoquei okay Palafrugell, aquest dissabte, demà mateix, perquè té un partit a vida o mort, a cara d'agost, que en dèiem nosaltres abans. Xavi Garcia, bon dia, benvingut. Bon dia març no va poder ser, l'Igolada ens en va superar, en un moment determinat a de la transmissió s'estava parlant doncs, de, de la diferència entre els dos equips i també d'una actuació arbitral que jo no sé si en certs moments va ser bona o no per al Palafrugill, dubto, uh, però tu ens ho explicaràs millor. Què va passar davant d'aquest Igolada, que no oblidem que és un dels millors equips de la categoria? En uh, fred i passat els dies... Uh va passar el que havia de passar. O sigui, eh, un equip que està en el de tot eh, va tercer. Va a tercer. O sigui, tercer vol dir que té el Barça i el Liceu per davant. No té ni el Reus ni el Noies, sinó van tercers de la categoria. que a més a més, se si jugaven eh, quedar eh, caps de llista de, de la Copa, de la princesa, de la Copa de la, del Rei. Llavors, jugant aquest tipus de gent, quan tu, quan tu no estàs en les millors condicions... Uh, difícilment pots t'emportar-te un resultat. O sigui, jo crec que nosaltres en podem fer mal a qualsevol equip quan nosaltres estiguem prou bé. Llavors podem fer mal a qualsevol equip. Mentre nosaltres no estiguem prou bé, uh, qualsevol equip ens pot fer mal a nosaltres. I aquesta és la diferència que tenim aquest any. Vam començar molt bé a principi de temporada i, i podíem fer vam fer un partidàs el dia del Barça perquè estàvem molt bé aquell moment. I va ser un partidàs i la primera part doncs, la cosa estava molt bé. Ara, Ara actualment, doncs, aquests equips que són superiors a nosaltres, clar, ells per, per, per fer-ho, perquè no són portat els tres punts, és ho han de fer-ho molt malament quan ho estan fent bé. Per tant, eh, és, és girar la truita, no? Llavors, la truita l'hem de girar, doncs aquest dissabte, aquest dissabte l'hem de girar en el que eh, juguem de tu a tu amb, amb, amb un Vic que està pitjor que nosaltres, per tant, això també l'hem de clar, està molt pitjor que nosaltres,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 Pensen que ells també estan molt tocats i que això no ho en el dia de en el dia dels Reus, del de de en ja no el dia de l'Ulligualada, i l'única funció que té és ja en el dia de Project. Per tant, és un dia d'aquests claus en què en què s'ajunten molts objectius clars per tothom. Per tant, bueno, hem de veure com, com evoluciona el partit i a veure si som capaços de, de, de tirar-ho endavant. Sí, perquè el partit de, de demà és un d'aquests no, no decisius, però bastant important, sobretot també per la moral de l'equip. En parlàvem la setmana passada de que estàvem molt tocats. Uh, Xevi, uh, has pogut recuperar algun jugador? Has pogut uh, arreglar una mica aquesta situació que ara mateix comentaves? Bé, bueno, uh, hem fet un, un, un petit pedàs o gran pedàs, però seguim tocats, seguim tocats uh, anem a, a nivell de infermeria, la tenim massa plena, o sigui, no és un problema d'uns ni d'uns, o sigui, tenim molta gent... La sí. uh, única cosa que sí que hem fet aquesta setmana és poder fitxar. Hem entrat en el mercat d'hivern uh, el dia 15 de, de desembre i, i es pot fitxar. Llavors hem fitxat amb un jugador que ve de, de Galícia, uh, bueno, amb nanojoga, un nano jove, un nano que coneixíem d'any passat al Liceo B, i que pensem que ens pot donar un cot demà doncs una miqueta d'aire doncs fresca amb, amb la sortida d'aquest doncs, tràngol, no? i anem veure si si sí, sí, això ens dona un cop de i, i així és, i ja. en Miquel Areal, que és un nano de, de, de la Coruña, doncs ens puguin anar un cop mà això i agilant-se. Si sí, nosaltres hem fitxat un gallè, que habitualment són els catalans que van al Liceu. Sí, sí en aquest cas ens diu que anar buscar fora, perquè la no, ja. l'avui descomarcat estava bastant complicat, i ara ja ens havíem plantejat doncs, obrir, obrir portes en el sentit de dir, bueno, a, veure, a veure què trobem, doncs, doncs fora, encara hi hagi Uh, uh, fora d'aquí, doncs, buscar, buscar alguna solució. N'hi ha prou amb una incorporació? O no podem Home, més? Uh, no podem més. <laughs> vale, ja claríssim, queda claríssim, doncs. Sí, Et diria, diria que no necessitem més, no necessitem més. La, la informació la tenim massa plena, llavors això. És molt complicat, molt complicat. Demà, jo, avui estic esperant part mèdics per veure si, si demà amb quants en, en, en puc plantar a jugar contra el Vic, però no, no tinc clar que arribem a, a la plantilla sencera. Mm -hmm. uh, tens uns dies ara, amb aquest partit comences la segona volta, si no recordo malament, veritat? Correcte. I, Correcte. I, però hi ha una pausa per Nadal, uh, es, es pot preveure recuperar efectius? Es pot preveure recuperar efectius per una part, però per l'altra no. Hi ha una part que és la d'en que no la recuperarem fins anant bé a uh, finals de gener, també perquè si a final de gener continu el dues ha d'entrar per quiròfon uh -huh. si per quiròfon és que deixa fo de agr altres més per tant estem en un moment d'aquells que acabaen que, que, que estem aquí posant es calmes ja vesant i, i i una mica doncs, el ho és molt conscient d'això i per això també endemà fa fa portes obertes o sigui demà l'entrada és gratuïta ho hem vistfectivament no? eh, entrada gratuïta per per per una mita també és això no donc eh, doncs donant el suport i mirant doncs, que la gent doncs que. Que, que, vingui, que vingui a veure un partit de hockey, un partit interessant, perquè és un partit de, de tu a tu, no, no, no, no. hi haurà molta igualtat i per tant serà molt, molt xulo de veure, però que, que juguem a casa i volem, volem veure el pavelló a, a ple, a veure com si venir a veure, i la gent que, que ens estigui escoltant ara, doncs, bueno, doncs, perquè agafi l'agenda i que s'apunti una alarma i que demà a les 8 al pavelló de hockey amb entrada gratuïta i que segur, segur, segur que un espectacle... Doncs esperem que, que així sigui, que les coses puguin anar bé. Amb aquest cas, amb aquest eh, Palafrugil Vic, com comentava, un Vic que està segon per la cua amb 8 punts a tres de, de nosaltres, però que, si assolim la victòria, encara Voltregà i Lleida poden veure's atrapats per nosaltres. Per tant, oi, que no estàs tan mal, com deia aquell, no? Correcte, correcte. I que sí. I deia situacions dins. curioses... De que... De que si tu et dius a principi temporada que al final de la primera volta estàs aquí, eh, què diries? Sí, no. Doncs dius sí, jo en te'n I en canvi ara som i sembla com si fos un desastre. És, és cullós, eh, tot plegat. Però, però l'esport et porta a aquests llocs, o sigui, et porta aquest tipus de valoracions. No ho diguis per nosaltres, que no ho hem dit, això, eh? No, no, no, no, no, que va, que va. Si algú to diu, si algú to diu que parrimos nosaltres, que no ho veiem Vostaria. pas així. Xavi Garcia, moltes gràcies, Vostaria. si no ens trobem bones festes, eh, però continuem parlant, òbviament, per als nostres serveis informatius de de cara amb aquest, amb aquest uh, partit i, i els que vinguin. Fins ara. Perfecte, molt bé. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. La tercera aturada que realitzem a través del nostre espai és el moment ara mateix de parlar de futbol i d'aquesta jornada. Jornada abans de, de les festes nadalenques i a parlar-ne amb el Futbol Club de la Fugilla, amb l'Àlex Epo. Àlex, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, Rafael, bon dia. Anem a fer una prèvia, si et sembla, d'aquest encontre en el qual doncs, arribem en plena forma. Què pots explicar del partit d'aquest de, de cap de setmana que no sapiguem? Bueno, eh, aquesta setmana és un partit un partit clau per nosaltres sabem que serà un partit molt físic perquè l'Eguidor sempre, sempre té aquestes característiques com equip, hem plantejat el partit bueno, eh, coneixent el rival, l'hem anat a veure, sabem com juga, però bueno, també sabem com estem nosaltres, estem molt forts i i tindran que, que patir molt per, per intentar guanyar el nostre camp, no? Com el, el camp de Caleguidor ja ho van demostrar l'any passat és un equip de, de Blanes hauria de ser el pobre, però de nhi Com com estan treballant, l'any passat ja van ser dels equips que davantens de la taula classificatòria i aquest any, doncs, continuen sent un dels equips importants Sí, sempre, sempre estan allà dalt no? el seu camp és un camp molt petit un camp que poca gent guanya l'any passat nosaltres vam fer un empat Recordo que el minut 89, però la veritat és que quan van venir aquí a casa eh, van, van guanyar 3-2, eh, van començar a guanyar nosaltres eh, 2-0, bueno, i bueno, al final va ser un partit bastant, bastant complicat, bastant dur, sabem que és un, un rival molt dur, però nosaltres també estem molt forts i els hi posarem molt difícil. De fet, hem eh, obtingut eh, les, les victòries igual que nosaltres, no?, darrerament, és l'equip just que tenim a darrere, a un punt de, de, de diferència, però també porta una ratxa espectacular de victòries. Sí, sí, també, també està, està molt fort. Uh, la veritat és que aquesta jornada també l'Aro el, el, eh, el, el visita la Soledad, que la Soledad també és molt forta. L'arro ja vam veure que la setmana passada en perdre contra Sant Pol. El Calonge rep el Farnès. Uh, també, a nosaltres la setmana passada Farners Farnès, eh, encara, encara que vam guanyar 0-2, no vam tenir fàcil i segurament que no els hi posarà fàcil ni el Calonge ni, ni la Soledad a l'Aro i esperem aconseguir un resultat bo oh, i així intentar deixar bastants apunts als nostres rivals que van per darrere. Vosaltres voleu sorprendre que l'aguidou d'alguna manera en especial? No cal que me l'expliquis per si tenen espies escoltant la Exacte. ràdio. No, no, especial, especial no. Nosaltres al nostre camp tenim una manera de jugar, tenim jugadors molt específics per, per al nostre terreny de joc, és un camp gran, morem la pilota, es farà gran al camp, no sé si la primera part o la segona part els nostres rivals pateixen molt, perquè no estan acostumats a aquestes mides, i, bueno, jugarem al nostre joc, intentar fer un joc maco, vistós, també pràctic a l'hora, i treballar molt bé l'estratègia, que ens està sorgint molt d'efecte en els últims partits. Importants aquests partits que venen a continuació, tot i que acabem la... no acabem la primera volta, sí que tenim una pausa, que ens aportarà les festes nadalenques, tornarem a reprendre la Lliga el dia 12 de gener, amb el partit amb l'Arbúcies, després toca els el Ciels, i ja un dels partits esperats, veritat, el, el del Tordera. Li deveu tenir unes ganes que no me, no me l'imagino. Sí, sí, la veritat és que estem pensant bastant en aquest partit, però, bueno, pensem a, a, bueno, a, a, més endavant. No, ara estem de partit intentant aconseguir tres punts a cada partit, però sí que tenim moltes ganes, moltíssimes ganes de jugar contra el Tordera, perquè allà va ser un resultat enganyós, de 2-0, però va ser un gol al minut, al minut 89, també, al minut 90, i, bueno, nosaltres estem molt forts, hem... hem... Hem millorat eh, des de la, de la primer partit de Lliga i crec que ho tindran molt i molt difícil per per venir aquí al Josep Pla, no? Tanquem. Que, com està la, la plantilla? La tens tot en condicions? Sí, sí, sí. La, estem molt contents. a eh, treballar molt bé. Ja t'ho dic, jo, tant Cama com jo, estem molt contents de cada jugador, de tots. Dels que participen més, dels que participen menys, tots són vitals per, per, per aconseguir aquest, eh, aquest ascens. I, bueno i donar-li les gràcies per, per el dia a dia. Molt bé. Hi ha alguna baixa per aquest cap setmana o, to, o els tens tots disponibles? Uh, no, no, en principi estan tots els jugadors disponibles, tots en plena forma, vam fer un gran entrenament. I, bueno, vam uh, intentar guanyar tres punts i el Parem de Nadal, que tots ens hem a gust, i li porti molts punts de raïs. <ríe> molt bé. Doncs, escolta, bones festes i ens retrobem també passat festes per continuar parlant d'aquesta emocionant tercera catalana. Gràcies, a Sepo. Perfecte, Rafael. Bones festes a tothom. Gràcies.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 doncs, després d'aquestes 3 serrades anem a la ronda informativa que comencem el dia d'avui amb uh, la gent que ens obsequia amb el... amb el Garbí amb les uh, seves uh, doncs, paraules, amb aquest darrer programa d'aquesta temporada abans del, del descans nadalenc. Uri Sierra, què passa aquesta setmana amb l'equip A del Garbí? Doncs aquest dissabte, a les 6.30 de la tarda, tenim derbi gironí a Bordils, anem a jugar allà contra el Bordils B, i com tots els derbis, doncs, segurament serà un partit molt apassionant. El Bordils B és un rival directe, el tenim eh, per sobre nostra la classificació, però, però molt a prop, i, i nosaltres doncs, estem, estem intentant trencar una dinàmica negativa, la setmana passada vam estar a punt de puntuar, vam perdre dos gols i esperem poder puntuar a Bordils, en una pista emblemàtica, l'últim partit del 2019. Gràcies, Uri. Miquel Garcia ens porta ara mateix la pre-crònica, la prèvia del partit del cap de setmana del Garbí que Cap de setmana, l'envolvol Garbí B, tanquem l'any enfrontant-nos contra l'envolvol Bordils C, en partit que enfronta el tercer classificat contra el primer. Eh, el Bordils ara mateix ocupa la tercera posició, empatat a punts amb els rivals que marquen la zona de play-off i l'ascens directe. Per tant, evidentment, es converteix en un altre partit importantíssim per continuar escapant-nos en la primera posició i optar a l'ascens directe. El Bordils és un equip que va anat de, clarament de menja més, va començar amb dubtes i a poc a poc ha anat eh, aconseguint victòria rere victòria amb un empat cert al camp del Torreia, però porta les mateixes jornades que nosaltres sense perdre. Per tant, es preveu un partit molt igualat contra un equip molt jove, que és la defensa menys golejada de la categoria, contra nosaltres, que som l'atac més golejador de la categoria. Segurament es veurà un partit molt maco i esperem que l'atac s'imposi a la defensa. Gràcies, Miquel, i acabem aquest en enrepàs del Garbí amb uh, l'Edu Fontanella, que ens passarà la crònica del Garbí femení. Bon dia. El senyor femení de Hamo Garbí juga aquest diumenge a les 5 de la tarda a casa contra l'Embó les Franqueses, un equip que actualment va a a la classificació i que l'any passat va, va baixar de Lliga Catalana. Per tant, té algunes jugadores amb amb molta tècnica i amb molt nivell en què haurem d'estar de, molt, molt pendentes d'elles eh, principalment d'una de, primera línia i d'un extrem esquerre Pel que fa nosaltres venim de, de perdre un partit bastant important contra el Montbuit que tenia els mateixos punts que nosaltres i ara estem una mica despenjats de la zona de, de descens però el punt positiu de, de tot això és que recuperem dos jugadores que estaven d'erasmus de, una portera i una lateral esquerra que aquesta lateral esquerra té bastant de llançament exterior una cosa que ens ha, que ens ha faltat molt doncs durant aquesta temporada i intentaran donc donar màxim per poder treure l'equip d'aquesta zona de descens i i arribar al principal objectiu de, de nova baixada de, de categoria. Gràcies a tots tres per la vostra col·laboració setmanal amb aquest programa amb Esports al Punt des de l'Embol Garbí, l'Uri Sierra, Miquel García i l'Edu Fontanella. Passem al món de l'atletisme. És una vegada més en Josep Massa qui ens en parla del que passa aquest cap de setmana. Demà dissabte, a partir de les 10 del matí, se celebrarà a l'Estadi Municipal una jornada de proves combinades per les categories sub-8, sub-10, sub-12 i sub-14. El diumenge al matí, eh, amb motiu de la marató de TV3, a l'estadi municipal es farà també una activitat en la que cada participant podrà córrer, saltar o llançar. Paral·lelament, el mateix diumenge, se celebrarà eh, a Calonge i Sant Antoni el campionat de Catalunya de cross-court, en el qual hi ha una desena d'aletes del club apuntats. Ara mateix és el torn, gràcies a en Josep i en Xavier Ferrarons, anem a veure què passa amb el futbol a la Vall d'Obrega, també com acaben aquesta, aquest any 2019. Aquesta setmana només tenim un partit que es juga eh, demà dissabte a la 1 al a la pista del Sant Julià de Ramis, és l'equip juvenil. Un partit eh, difícil perquè el Sant Julià de Ramis és un dels equips de la part alta de la daula. Dilluns us he explicat a veure com ha anat. Eh, gràcies per tots A més, eh, dius a, a tots els oients de Ràdio Palafregell que passeu un bon Nadal i tingueu un bon any 2020. Gràcies per tot i vingui la Moltes gràcies, Xavier. El món del futbol torna -se a ser present a nosaltres, en aquest cas, però ara mateix amb el futbol femení és el moment d'escoltar amb Paco Escribano. Sí, doncs no, avui no, perquè tenim, tenim, una, tenim un partit de, per veure del Barça, a eh, Cap Nou, eh, amb l'Alevesa. La penya barcelonista ens ha convidat, eh, ens han convidat, eh, perquè són particionadors nostres, a... Eh, el primer partit amb les nenes al futbol. I hem ajornat el partit eh, un altre dia. ¿vale? O sigui que no tenim prèvia. ¿vale? Vinga, gràcies, adeu. Gràcies, Paco. I per acabar aquesta ronda informativa anem cap a l'Associació Esportiva Saoleda que la setmana passada s'imposava a casa amb un resultat contundent 6 a 3 amb el Calonge. Esperem que continuï la ratxa aquesta setmana, tot i que domicili també amb un gran equip. S'enfronten a l'Aro. Anem a veure què ens en diu el segon entrenador de la Saoleda, en Pedrique d'aquest encontre d'aquest cap de setmana davant l'Aro. Hola, Rafael. Bona tarda. Aquesta setmana juguem contra l'Aro, un dels millors de la categoria i bueno, anem molt motivats després de, de la gran victòria que vam aconseguir la setmana passada contra el Calonja i de passada arribar a les festes i al final de la primera volta més tranquils esperem continuar amb el bon joc de les últimes setmanes i emportant els nostres punts una salutació i bones festes per tothom Gràcies, Pedric doncs aquí ho deixem de moment aquesta ronda informativa o missatge i tornem als Esports al Punt Endavant Futbol a Ràdio Palafrugell Atenció, aquest dissabte, 21 de desembre, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, a connexió amb l'estadi municipal Josep Plaia Per fer el seguiment de l'encontre, Palafrugell Calaguidó.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 de 1805. Directe final de, del nostre espai doncs, per al dia d'avui, aquest darrer programa d'esports al punt de l'any, i el anem a completar amb la gent del Club de Natació Palafrugell-Costa Brava Costa Brava, Palafrugell, com, a, a veure, com va Hola, això? Hola, és Palafrugell-Empordà Palafrugell-Empordà Palafrugell Palafrugell Palafrugell no, Allò del Costa Brava m'ho he matat jo, no? No m'ho havies pas explicat l'altra vegada Que s'ha no. digués Però... que, sí que, que, que... que... que m'invento coses molt bones eh? <laughs> a, veure, a veure, el nostre lema és nascuts al fons de la Costa Brava, llavors sí, abans... a veure. Bé, sí. ens movem per allà Recordeu, el Marc Lozano ens va acompanyar a fa temps, ara ell m'ha dit que fa un any que va venir sí. jo em pensava que havia sigut fa 15 dies o tres setmanes, però no veig que fa no, més no. Ja passa ràpid el temps, va venir amb en Pau Lledó a i també en Martí Torrella Martí, bon dia, Bones, bon dia. benvinguts ben, anem sí. a parlar una mica de de natació, que ens voleu explicar el dia d'avui? perquè hi ha un parell de coses, no una mica com està l'entitat, sí. hi ha hagut alguna reestructuració Correcte. però també eh, de unes proves que feu un per sí. la marató de TV3 ara aquest dimecres bon fem la... per què la... començem? Per la marató? Sí, sí doncs altres mateixos? Bueno, això, aquest diumatge fem l'aneda per la Marató, que és una activitat eh, solidària dedicada a, això a la Marató, a recollir fons per la Marató. És justament per el que vam venir ara fa un any, vam venir a presentar aquesta activitat i aquest any tornem a repetir, l'hem passat, va funcionar molt bé i, bueno, bàsicament a l'activitat el que fem és una mica de, de classes de tecnificació, fem un clínic d'una hora, eh, oberta a tothom, una mica per tots els nivells, mm. i llavors fem un repte principal el principal és el, el, el, principal reptari, que és el 50%, el 50 que es diu són 50 sèries de 100 metres ah, 50% 50, no. no, no, 50%, uh, 50 sèries de 100 metres a diferents a diferents a diferents, a diferents temps, sí. a diferents temps. Un carril un carril a cada ritme o sigui, anem més a poc a poc o sí. més ràpid sí, no? perquè una mica tots els nodos tinguin al seu nivell com uh -huh. uh... I molta gent hi participarà, o hi ha participat, però veieu quines i Sí, sí, sí. l'any passat uh... vam tenir una resposta i, i vam emplenar durant sí, tot sí, el matí, l'activitat de tecnificació també es va, es va emplenar. A 80 de persones, així vam venir. I... Més o menys, vull dir que... I en, en va... aquella ocasió teníem el repte, que era 27%. La gent ens demanava una mica més de, de dificultat en el repte i aquest any provarem 50%, a veure, a a veure si ho has dit. L'any passat surt. va ser 20... 27%. 27%. 27, 27 sèries, perquè el dia 27 hi vam... Això vol dir que cada persona ha de fer 50 sèries de 100 metres? Correcte. Sí. Quatre piscines. N'he tornat dues vegades. No, bueno, tampoc és tant, no. no, home, no. És tant. Jo no em faig ni no. però ja sí, sí, eh, està sí. sí. bé, no? Però, però pensava que era més. No, no. Quatre, quatre piscines. Quatre piscines. Em que era 50 vegades. vegades tota la piscina. O sigui... N'he tornat 50 si no, vegades. I ja és una sèrie, això. No? <laughs> no, no, no, eh? ja. Escoltem-me, si poseu no, pas no. per poc, ja, vosaltres us esteu guanyant els torrons. Home, ja els ja el defem 50 sí, piscines i el defem sí, sí. És, és una bona manera de baixar els torrons aquest Nadal <coughs> sí. sí. uh, què ha de fer la gent que si vulgui apuntar que encara no sàpiga, suposo que molta gent ja està en contacte amb vosaltres, per tant ja ho sabem, però si algú ara ho està sentint, que està passant aquests dies aquí diu, vull participar principalment venir el, el diumenge 22 a la piscina obrim a les 10 i tanquem a la 1 inscriure's no cal inscriure's, és a dir, anar a fer el 50% no s'ha d'inscriure ningú vens allà, dones la, la voluntat diguéssim, no has de pagar la voluntat uh -huh. Uh, I pel clínic sí. pel clínic bueno, per, per la classe de, de tecnificació que li diem o iniciació, di sí. Tindrem, uh, qui hi tinrà inscripcions allà de, mateix. Esper una mica aquí. en què consisteix aquesta classe? És per gent que ja sap nadadar, per gent que no en sap, per gent que vol millorar què fer exacte? mica ves? per tots. Sí, És'una mica uh -huh. oberta a tothom. tindrem gent que ja és del club i que ja està nadant, uh -huh. però que vol aprofitar aquest diumenge també per seguir millorant una mica la tècnica tindrem gent que millor vol venir a provar per primera vegada i vol tenir una mica sensacions i veure què tal li sembla aquest món i, bueno, sí, és això, és una mica oberta a tothom. Mm -hmm. També les mateixes hores o com...? com... Mira, l'activitat és Però... de 10 a 1, mm -hmm. que és l'estona que es oberta a la, la piscina municipal i llavors l'activitat d'aquesta tecnificació és d'11 a 12. D'11 a 12. Sí, dediquem molt bé. Molt doncs en Marc i Martins ho han explicat perfectament. Aquest diumenge, dia 22, eh, sí. nedem per la Marató, de fet és, és això, amb aquesta sèrie, aquest 50% que, que m'ho comentava, sí. <laughs> que ja m'ha espantat <laughs> <laughs> bueno, <'ho> <laughs> I, que, i que ens ho portarà la piscina municipal de Valaforgil i aquesta, de, aquesta trobada de tecnificació que també faran entre 12 i 1. Escolta, eh, que, com està el club? Perquè fa temps que no sentim o no sabem notícies de, de vosaltres. Està creixent, està creixent, està creixent. Mm. Està creixent ja. Això ja va, ja va en sèrio. Ja, ja hi anava, no? Sí, però anàvem fent a poc a poc, anàvem fent, els, dient tu així a les nostres hores lliures quan podíem, I però ara ja ens hi dequem plenament. un cos i ànima. un cos i ànima i a fer sí. mal, mal. No. Mm, Expliqueu una no. mica què heu fet perquè fa fa temps, tots d'aquest any que no sabien coses sí que en Paula doncs, va anar fins que va canviar de feina una mica a l'Ajuntament, sí. doncs eh, ens anava informant en cada setmana de que anàveu amb diferents tornejos, però com heu enfocat aquesta, aquesta temporada que, que estem vivint? Bueno, ara aquest últim any o si sigui, l'última que vam venir vam venir a presentar una mica el que vindria a ser la fase 1 del club aquesta fase de naixement Recordo que després també havia després que de, vas venir tu també a presentar eh, aquesta prova que me deies de, de sí. la marató, però també havia una prova eh, de reis amb, amb convidats estrangers no? va haver-hi una especial de, sí, no, en, no en creus, una internacional. trobada internacional sí, sí, exacte aquest any, si no m'equivoco, us fa pausa, aquest any no és internacional, mm. l'any que ve en principi ha de tornar, mm -hmm. aquest any ens hem agafat amb tranquil·litat i hem decidit millorar-ho molt i, i tenir temps per poder preparar bé, uh, però això bàsicament aquest any hem estat de naixement, per dir de manera, uh, no ens hem pogut moure molt, no ens hem pogut promocionar molt perquè era tot això, era tot just crear la base i ara que hi ha tenim aquesta base creada i ara la nostra intenció és aquest any que ve ja començar aquest creixement lo més fort possible, o sigui... Mm. Ara aprofitaré per comentar que aquesta tarda, bueno, en vespre a les 8 o vespre fem una presentació en el Teatre Municipal, mm. en una de les sales, i presentem això, presentem la nova temporada i una mica tota la feina que hem estat fent durant aquests mesos, doncs, ho presentarem ara aquest vespre i qui vulgui venir està, està oberta temporada que... i club temporada qui, A quina hora repet A les 8 del vespre a 8 del vespre teatre municipal sí. avui divendres doncs, tothom qui, qui vulgui pot anar i com ho deiem Marc en Marc parlava d'aquesta base què s'ha fet Martí per, per, per això Vols dir eh, trobar, trobar mainada que, que s sihi vulgui dedicar o... i gent, bueno, gent gran o qui, qui vulgui. Vull dir, el club està obert a tothom. tenim cubotes, tari... bueno, tarifes per tothom amb qui dedicar-se més a tecnificació que és com li diem a la quota o manteniment i després qui vulgui dedicar-se a competir i fer-ho fer sèrio és a dir, dedicar-s'hi no, profe no professionalment però sí dedicar-hi més temps, més hores i amb, amb entrenaments més, més durs més correspon, no? Exacte. Per tornar-se a més catxes. Aquí està, així, aquí que, està. Que... Escolta, uh, Marc, perquè les dues vessants, no? Voleu vosaltres estirar endavant, la social i la, i la sí, competitiva. Sí, correcte. Mm. Això s'encarrega amb Martí la, de la banda social, perquè aquest any volem donar un, un salt una mica en això, sí. en, en el tema social. Entrar en el, en el Consell d'Entitats, mm -hmm. poder fer activitats pel poble, també, i i fer-nos veure, principalment. Que, tot el, que tots els, nanos, els els nanos del nostre club puguin fer activitats pel poble també i, bueno, principalment això mm. uh, fer activitats amb el poble a nivell social, això entra una mica amb, amb el que està fent la piscina no? o fa la piscina com, com, ho, com ho manegueu, perquè suposo que és clar teniu unes hores o, o ho portareu vosaltres Sí, bueno, nosaltres... Suposo un bon conveni, no? Sí, nosaltres sí, sí. principalment sí. el que entrarem amb la piscina és això, és animar una mica aquests caps de setmana, portar béns com puguin ser alguna competició que puguem mm. arribar a fer, ara això de la de per la marató, una mica dinamitzar més la piscina en un ambient més social, més obert, eh, durant el cap de setmana sobretot, i llavors també com a entitat el que voldrem és una mica moure'ns i en el que és festes del poble, poder participar en barraces d'estiu, una mica en festes joves, en setmanes joves, mm. activitats així. Nosaltres... No, això com qualsevol altra entitat esportiva sí, del poble, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Mm. Que ara, de fet, si mires a barraques o així, havia baixat molt la, la quantitat d'entitats esportives i s'havia ficat molt activitats d'oci, de, sí, de, de lleure, i, sí. així, i bueno... Intentarem tornar una mica a aquestes entitats esportives i que tinguin representació. Mm. Uh, busqueu més uh, també entrar dins el, el món de la de la mainada, una mica el que he mm. comentat abans, no? O gent de mitjana edat uh, que us interessa a nivell social o que penseu que és el mirar. Qualsevol edat és bona. Vull dir, des de lo que diguem marca competicions, tenim gent màster o absoluts, dient-ho sí que competeixen i, i volen competir, els agradaria. Vull dir, per competir, totes les edats. I a l'hora de festes i, i activitats al poble, per dir així, sí, tipus barraques i tot això, eh, hi ha més gent jove, que el consell és per, és per gent jove, per gent de fins a... Clar, 20... que vosaltres sou joves. Mm. Fins a 29 anys, crec que és. Mm Hòstia, -hmm. no me'n recordo. Però, bueno, les activitats al final acabaran siguent una mica per, per tothom. Per, home, si volgué apuntar i, sí. i definitiva. Home, això està, està molt i molt bé... No voleu que l'entitat sigui una entitat juvenil, sinó que sigui una entitat, entitat per, tothom. per tothom i en qualsevol i en qualsevol moment. I si jo no vull competir també també. A mi no m'aparteix de competir No, no, no, és el que t'ho comentava abans La quota mm. de, de tecnificació, que és per gent que vulgui fer El, el manteniment, per dir-ho així Que no vulgui deixar mai mai de nedar És que fa servir per a les I... molt tècniques I... I... Són, Són les, som... les que fem servir nosaltres, no, <laughs> no clar no. o sigui, sobre tot... Mantenir-se mantenir mantenir Sobretot aquest any El que tindrem és que qui vulgui, per exemple pugui venir simplement pagar una matrícula Fer-se soci del club mm -hmm. i poder participar en les activitats Potser no li interessa la natació Potser no se li dóna bé O no, no és un esport que la tragui però potser li interessa poder participar en activitats. al moment en què tinguem aquesta banda més social... A lo millor hi haurà gent que està interessada en venir i participar en aquestes activitats sense necessitat de ser un i això és una que també volem obrir. Molt bé. Nosaltres toquem, com que estem en un programa d'esports, toquem molt la, la vessant competitiva. Esteu en competició ara mateix? O... Sí, Puteu... bueno, ara aquest mes estan de vacances, però mm. ara ja al gener tornem-hi fort i, i a ja fer la segona part de temporada. Doncs ens doncs, tindeu. Al tanto, no? Ens, sí. ens portareu tota la informació necessària per al nostre, per nostre programa. Almenys parlarem més, no? Okay. Uh, molt bé, doncs, una estoneta que, que hem dedicat. en Recordeu aquest en diumenge aquesta nedada per la Marató, que hi ha lloc a la piscina municipal a partir de les 10 del matí fins la 1, aproximadament, sí. que podeu anar-hi a col·laborar, i en qualsevol moment suposo que la gent dirigisse, que l'interessi, a la piscina municipal i els hi donaran el vostre contacte, no? Sí o si volen entrar directament al baix web natació nataciópelafrugell.cat mm. i trobaran tota la informació de tant de club, d'activitats, de horaris quotes, tot, tot. Sí. Molt bé. Uh, Marc, alguna cosa més que ens volguessis comentar? Bé, bueno, uh, bàsicament això el, el que volem fer aquest pròxim any que és una mica créixer uh, renovar sobretot el que és la natació i una mica l'esport aquí fer-lo una mica més uh, actual, per dir manera buscar una mica aquesta tendència que hi ha ara de, de fer un esport, de fer clubs mm -hmm. de fer entitats que donguin alguna més que entrenaments o, o que practicar un esport que donguin aquest ambient més social que donguin o si estem veient per exemple amb molts esports que, que per exemple en competicions tot ha augmentat a ser ja a més un show i donar un espectacle i, i fer que tant l'espectador com, com l'atleta puguin tenir alguna més puguin obtenir alguna més que l'esport en si i és una mica el que, el que buscarem. Martí? Tot dit? Home, no, no, és ho has resumit tot molt bé. Ho has resumit tot molt bé, és que no, no, no, deixa xerrar no, no, i jo m'enrotllo, eh? Doncs, ja... Quan teniu ronyol junta, fa igual? No. no, allà no diu res. <laughs> no, no. Però no, no, això, bàsicament això. Degir-nos a tothom. Volgui mm. disfrutar de la natació tant a piscina com a aigües obertes sobretot no només a la piscina municipal sinó que es, ho remeneu tot correcte, mm. també a, a l'estiu sobretot eh? dir, a, a mar, a mar obert inclús ara ja tenim un grup dels nostres nedadors, de tots els nedadors bàsicament, i fan sortides a mar tot l'any Mm -hmm. si sí que paren una temporada ara a l'hivern potser quan Boca comences a fer més fets eh? potser sí que una mica no, però inclús fes. poca cosa però si no mm. quasi tot aigües braves se'n no? no? sí. diuen sí, no. mm. podries alguns dir, alguns fa, li podries fan, no? dir li podries dir sí, sí, sí. molt mm. bé mm. però sí, sí inclús ara també ja fan nedades queden ells trobades millor dit i van a de Calella de Franc o cap a la banyera la Russa o cap on sigui molt bé i el meter polo? A Waterpolo és, és una tasca pendent, però, tenim allà, tenim però lluitarem, lluitarem, a veure, a veure si ho podem treure cap aquí. Perquè hi ha molts esports, eh? ara anava a acabar l'enredació, sí, hi ha molts esports de vinculats amb la piscina, com els sí, salts, sí. l'enredació sincronitzada... Home, com si el, el agafar tots ja seria Hòstia, un èxit total, això. Al salt tot entrem una mica més complicat, mica, complicat potser, però... No es poden fer, a la piscina? Bueno, no sé, cobrim una mica el teulat i, no, no i saltim no sé, des de dalt, si és no a cas. 5 però... 5 metres o 15 o 20, eh? <laughs> No, no, no. ja ens ho un dia ja farem obres a la piscina la sí, eh? bueno, nostra intenció és ara en aquest moment de créixer poder portar també més esports i si, si es donarà oportunitat doncs no seguiu treballant d'aquesta manera sí. i estarem alerta amb el nostre programa per anar informant i també l'emissora amb els serveis informatius per a qualsevol cosa que vulgueu adreçar a nosaltres a Marlozano, a Martí Torrella, i gràcies per haver vingut ha estat un moltes, moltes gràcies sí. Vinga, doncs. i a tots vostès res més moltes eh, re, que, que passeu molt bones festes i un molt bon any nou 2021 20 i ens retrobem passat reis els esports del punt de Ràdio Pala Frugil. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.